Богун не марнував того часу, що прибув в Бахчисараї і дбав про свою справу. Знаючи добре, що по всіх землях і по всіх краях світу з грошимом можливо досягти всього, чого забажаєш, він, лагодячись до Криму, добре набив світ через червінцями. По-татарському Богун знав добре, як і всі останні товариші Хмельницького, і це сприяло йому, щоб тертися поміж мурзами і розпитувати їх про бранців, що були восени захоплені понад Богом. У татарів булася деяка регістрація бранців, бо вони багатіли з того, що випускали бранців на волю за викуп. І Богон скоро довідався, що дівчина Михнюківна в Бахчисараї, але на його прохання сказати, в кого саме вона єсть, йому одмовляли, що не знають, бо направляли до Хамамбета мурзи, цей же останній навпрямки сказав Богунові, що «Михнюківну нема чого і клопотатись, бо її долі можуть позаздрити всі жінки на світі, і що її ні за які гроші викупити неможливо». Ці таємні натякання і підморгування поміж мурзами всякий раз, коли Богун заводив розмову про Михнюківну, упевнили козака в його тяжких гадках – що Марину через те неможливо викупити, що вона в гаремі самого хана Іслам-Гірея. Але богун був не з тих людей, що спиняються перед перепонами. Якщо неможливо взяти за викуп, то доведеться викрасти. Рішив завзятий козак, і в той самий вечір, коли заклалася спілка з ханом, він пішов до найстаршого євнуха ханського гарему. В його думках склався такий замір, щоб за гроші добути у старшого євнуха дозвіл на побачення з Мариною, під час побачення взяти її і вивести з Криму. Старший євнух жив у задньому дворі Ханського палацу. Коли богун доступався до нього, той саме передкував з меншими євнухами гримав на гаремних служниць, а найдужче на стар. Як то ти навчаєш молоду «Азізю, доки вона буде дрочитись, да баламутити добре серце найяснішого нашого володаря!» Великий хан гнівається на красуню, а з нас голови додолу котяться. «Не гнівайся, вельможний, аго!» покірливо одмовила циганка. От уже Аллах почув мої благання і пом'якшив серце Газізи. Вчора вона ласкаво розмовляла з нашим володарем і навіть рукою його милувала. Мейлувала рукою, глузливо гримнув Євнух. Шкуру б я спустив з цієї красуні, а не панькався б з нею, як панькається хан. Їй таке щастя, сам хан підвів на неї свої ясні очі, а запекла християнка ще мордується. Тут саме увійшов в покої богун. Євнух раптом вирядив усіх геть, а гостя чемно привітав і посадовив поруч себе на софу. Богун зразу приступився до діла, щоб не дати Євнухові опам'ятатись і накрити його мокрим рядном. «У тебе, аго, в ханському гаремі є дівчина з України, шляхтянка Марина Михнюківна, що ваші татари захопили торік біля Бугу». Злякано зацикав на Богуна Євнух і, вставши з Софи, обдивився, чи не підслуховує хто поза килимами, що висіли замість дверей від кого козак про те довідався. Богун зрозумів, що догадки його певні, що його мила дівчина тут, у ханському гаремі, що вона вже не його, а ханова. мов кліщами здавили йому серце дійсність, і був мен, що він хотів покинути все та вернутись на Україну, не побачившись з Мариною, але та легкодухість недовго панувала душею завзятого козака. «Ні, не покину без безпомочі беззаступну сиротину», – рішив він у своєму серці, поки не почув від самої, що вона своєю волою живе з ханом. Богун переміг себе, не попустив, щоб та мука, що була в нього в серці, відбилася на його виду, і неначе спокійно відповів «Я чув про те ще на січі Запорозькій. Михнюківна моя наречена, і я хотів би її викупити». Євнух широко розплющив очі і підняв до гри свою сиву бороду. І він придивлявся до богуна, не наче хотів розпізнати, чи не ссунувся той з глузду. З того часу, почав він нарешті, як світить сонце, кримські володарі не продавали своїх жінок. Ну, а може б ти й спитав? За єдине таке образливе питання хан зарубав би мене власноручно. Щоб не гаяти часу, богун розтібнув через і висипав з однієї його половини на софу купу червінців. Очі Євнуха заграли хижацьким вогнем, а руки мимоволі зробили рух до блискучого золота. Але він раптом схаменувся, і щоб легше перемогти спокусу, одвів очі на бік. Заховай гроші, вони тут ні до чого, бо у хана їх без ліку. Ні, це не ханові. «Цю купу я дам тобі, за те, щоб мені побачитися з Михнюківною». Євнух заметушився на Софі, а очі його знову палахнули хижацьким вогнем, але згодом той вогонь погас, і на виду татарина відбилася журба. «Сховай», – сказав він, зітхнувши і захищаючи свої очі від золота рукавом халату. «Жоден чоловік не сміє підвести очі на жінку хана це», «Небезпечно за це Євнухові смерть!» «А ти упорядкуй побачення, так, щоб ніхто не довідався, от і всього!» Спокуса була велика. Прибутки Євнуха були неабиякі. Коли богон висипав ще кучу червінців з другої половини чересу, татарин не мав сили далі змагатися і пішов на згоду. Він знову встало, дивився поза килимами і пошепки почав говорити – не заради грошей, а заради доброї згоди поміж татарами й козаками. Та співчуваючи тобі, я вчиню по-твоєму. Завтра, як смеркний хан піде вже до якоїсь жінки на відпочинок, а весь ханський палац пірне в темряві ночі, і спокою я вийшлю Михнюківну з служницею до Узгір'я, де від скель та рясних тополь Найгустіше сідає морг, і там ти кілька хвилин побудеш із нею. Богун подякував Євнухові, сказав, що вірить його слову, і пішов лагодитись до скінчення своєї справи. Ранком другого дня Богун купив для Марини найпрутішого на весь бахчисарай коня. Ця купівля здивувала Хмельницького, і він, пригадуючи як увесь час богун сновигав поміж мурзами, стурбувався і почав стежити за ним. Надійшов вечір, а сонце заграло своїм останнім червоним промінням на золотих шпилях високих мінаретів, палахнуло на півмісяцях, що спогорда красувалося на тих шпилях під блакитним небом, поцілувало в останні верхи білих скель бахчисарайського згір'я і сховалося за хмарою. Начути вже стало на Бахчисарайському базарі вигуків, замовкли голоси, і вулицями затихло жалісне скрипіння немазаних татарських гарб, і татари, як сонливі курки, розійшлися по своїх хатах. Ніхто не палив світла, бо весняний день був довгий, і час було спати. Життя столиці кримських ханів завмирало... Ніч набувала сили, ставала на своє царство і споливала бахчисарайське межигір'я все густішою і густішою темрявою. Прочовгали по спорожнілим горницям ханського палацу м'які панчохи хана, і він загорнутий в легкий саятовий халат перейшов через довгі сіни до гарему і там, стомлений турботами довгого дня, віддавався спокійному сну в покоях одної з жінок. Поснули усі нещасні красуні невольниці, визбрані за для ханської втіх із усієї землі. Не спала ще тільки одна невольниця, не спала дівчина Марина, квітка української землі. Марина знала, що після її розмови з ханом він згодився на спілку з козаками, і серце її, налите радісною надією на визволення з неволі рідної країни, напружено тримтіло і не скорялося владі ночі. Несподівано тишу її покою порушила Астара, піднявши на дверях килим. «Одягайся, газізю!» – сказала вона пошипки. «Ми мусимо йти зараз до Узгір'я, на край міста». Нездивовані розпитування Марини про те, Нащо туди йти, а стара відмовлялася несвідомістю і тільки просила дівчину одягатися якнайскоріше і йти якнайтихіше. Може мені там щось лихе заподіють? злякано запитала Марина. Ні, після останньої твоєї розмови з ханом тобі нема чого сподіватися якогось лиха. Марина вся тремтіла хвилюванням, але якесь невідоме почуття манило її туди в темряві ночі. «На вільне, вогке повітря, під срібний промінь блискучих зірок». Вона худко вбралася, і циганка повела її за руку спокою у сіни, а з сіней до двору. На дверях стояв старший євнух і подав вартовому гасло, щоб випустити жінок. Марина вийшла за старою у двір, пахощі квіток і тополь слодким питвом лилися в істоту дівчини» а безліч давно забутих зірок, милуючи, лоскатали її по виду своїм срібним промінням. На дворі під тополями була тиша, і тільки краплі води, спадаючи одна по одній з водограїв, ледве чудним плесканням порушали ту тишу. Біля брами, що виводила на Майдан, Марина знову побачила вартового, але він по гаслові Євнуха вдав себе сплячого, а Євнух сам випустив жінок за браму. Мов легкі тіні бігли мертвими вулицями Марина і Астара, обутім м'які панчохи. Вони не порушали тиші, так що навіть біля їхніх ніг цвіркуни не залишали своїх пісень. далі вулицею хати річ а скелі узгір'я підсувалися все ближче і вищили, а за невеликий час жінки були в самому узгірі, під тінню тополь та скель. Марина чула, як стукатіло її серце, передчуваючи, що зараз повинно статися щось таємне й страшне, аж ось якась темна постать людини виникла з поза скелі. «Марино, це я, твій Іван». Марина впізнала голос свого милого і так скрикнула з несподіванки, що стара поспішила затулити їй рота. "Ти, мій милий, тут у криму? Я по тебе прибув, моя голубонько", говорив козак, беручи дівчину з рук циганки і пригортаючи її до себе. "Тікаймо на Україну, в мене ж і коні стоять на поготові". Пекельна мука стиснула серце молодої дівчини. Кілька хвилин вона стояла мовчки, Припавши до плеча милого, і тільки стан її, що бився і тріпотів в обіймах козака, виявляв, що вона не вмерла. Нарешті з грудей дівчини вибилося розпачливе ридання, і вона почала відхилятися від козака. «Не можу я вже бути твоєю, Івани!» «Насилу», – вимовила Марина, – «не можу, я вже зреклася своєї долі!» Немов кригу вкинули ті слова, Богнові в серце. Якимсь невідомим йому самому голосом він спитав. «Ти стала жінкою хана?» «Не стала ще, але подала слово стати, якщо хан поможе вам визволити Україну з-під кормиги». «Як? Такою ціною заклалася наша спілка?» – скрикнув богун. «Хвала тобі, Мариночка, за любов до своєї неньки України, але бусурман...» не смів вимагати від тебе такої жертви. Ти вільно порушити умову, бо вона не вільна, а примусова. Ні. Я сама надумала і заклала ту умову. І хоч як, мені тяжко зректися тебе, мій бажаний, але я не зламаю свого слова. І доки хан буде оборонцем і заступником України, я буду йому вірною дружиною. Якщо ж зрадить він козакам, Марина не доказала і, припавши до козака, почала його милувати і голубити. Прощай, мій, Іване, прощай, соколи, мій, спасибі, що очукав мене сиротину, але не судилося нам з тобою щастя долі мати. Ні, голубонько моя нещасна, я не можу віддати тебе бусурманові на поталу, не дам загинути такій перлині дорогій, я примусом візьму тебе і повезу на Вкраїну. Ні, я не можу, я піду. Отповіла Марина вже рішуче і відкинулася від козака. А я візьму, скрикнув богу, і вхопив дівчину на руки. Схаменися, божевільний. Почувся за скелі голос і могутня рука Хмельницького вхопила Богуна за плече. Я чу усе, казав далі Хмельницький, бо стежив за тобою. Чи ти ж поміркував про те, що вчинив би хан, коли б його нові спільники вкрали в нього жінку. Руки в богуна рознялися, і Марина стала на землю. Замість помочі і спілки хан пішов би на нас війною разом з поляками і поруйнував би в країну дощенту. «Немає за що помщатись ханові», – відповів богун. «Я не грабую його добра. Я хочу тільки вернути своє добро, свою наречену, що він в мене пограбував». Хоч може й твоя правда, сказав Хмельницький, але обміркую. Те, що я дав ханові в заставу, все, що в мене лишилося дорогого на світі. Я лишаю бахчисара свого сина, надію свою, Тимоша. Ти хочеш згубити не тільки його, і й нас усіх? Але те, що я уладнав спілку мою з ханом? Ти хочеш роздратувати хана і навіки лишити Україну в неволі? Богун зблід на виду. Бажання щастя разом з надією на нього геть одлинули от козака, і холодний розум узяв перемогу над пориванням серця. Боронь Боже, мене від того, сказав він. Перша мета мого життя це боротьба за волю України. Моя кохана вже поклала своє серце на жертвенник рідної країни, так нехай же і моє розкаяне серце ляже поруч з її серцем. Прощай, Марину. Умремо для себе і для свого щастя, а житимемо тільки для боротьби за волю України та за щастя рідного народу. Прощай, соколи мій. Знову припавши до милого, ридала Марина. Прощай навіки. Краю нашому рідному, вклонися, незенько, коли будеш біля вільного бугу. Радій там радістю вільних земляків, коли визволиш їх, і тоді мене згадай. Дівчина, не тямлячи себе, цілувала козака в уста, у чоло очі, аж поки зомліла, впала до рук старої циганки. Через півгодини дві тіні в легких запиналах нечутно наближалася до Ханського палацу тими самими вулицями і стежками, і побід тими самими тополями, що простяглися до узгір'я. Тільки тепер нерадісною таємницею було налито душу Марини, Її оповела темна нудьга.